Pildere sau proverbele lui Solomon Ispita preacurviei și urmările ei Capitolul 7 Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie le pe tăblița inimitare. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuiințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele.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 când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă ia l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis Eram datoare cu o jertfă de mulțămire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit Mi-am împodobit patul cu un veritor cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternul cu smirnă, aloie și scorțișoară Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu nu este acasă A plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu... Bani